Послання до Филипп'ян Розділ третій Врешті, брати мої, радуйтеся у Господі. Писати вам те саме мені не важко, а вам воно корисно. Уважайте на собак, уважайте на лихих робітників, уважайте на обрізання. Ми бо, обрізання, що духом служимо Богові, що хвалимося у Христі Ісусі, не покладаючися на тіло, хоч я міг би покладатись і на тіло. Коли хтось інший думає покладатися на тіло, то я ще більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з коліна Веніямина, єврей з євреїв, фарисей за законом, Щодо горливості – гонитель церкви. Щодо справедливості в законі – бездоганний. Але те, що було мені зиском, із-за Христа я вважав за втрату. Ба більше, я вважаю за втрату все задля найвищого спізнання Христа Ісуса, Господа Мого заради якого я все втратив і вважаю все за сміття, аби Христа придбати, і опинитися в ньому не з праведністю моєю, що від закону, а з тією, що через віру в Христа, з праведністю що від Бога, від віри, щоб спізнати Його і силу воскресіння, і участь в Його муках, уподібнюючись Йому у смерті. Аби якось осягнути Воскресіння з мертвих. Не те, щоб я осягнув уже мету, чи був уже досконалим, але змагаю далі, чи не здобуду її, бо саме на те Христос Ісус і здобув мене. Брати. Я не вважаю, що осягнув уже мету. На одне лиш зважаю. Забуваю те, що позаду, і змагаюся до того, що попереду. Женусь до мети по нагороду високого Божого покликання в Христі Ісусі. Ті ж, які досконалі, роздумуймо про це. А коли ви де в чому думаєте інакше, то Бог і в цьому просвітлить вас. Тим часом, щоб ми і не осягнули, простуймо завжди тим самим кроком. Наслідуйте мене, брати, і вважайте на тих, що поводяться так, згідно із зразком, який маєте в нас. Багато ж є тих, що про них я часто говорив вам, та й тепер з плачем говорю, які поводяться як вороги Христового Христа. Їхній кінець – погибель. Їхній Бог – черво. Їхня слава – у їхній ганьбі. Вони думають тільки про земні речі. Бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо, Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, щоб воно було подібним до Його прославленого тіла, силою, якою він спроможен усе собі підкорити».